Що б ти зробив, якби знав, що живеш останній день? Щонибудь гарне. От і я так думаю. Тому й дарую тобі штуку баксів. Просто так. Бери. Порадій хоча б трохи життю, сказав Антон, поклавши в простягнуту руку грошей і додав із сумом у голосі. Поки є така можливість. Хлопець стояв, тримаючи гроші в руках, з роззявленим ротом і не знаходив потрібних слів. «Дякую!» – протягнув він і поспіхом засунув гроші в кишеню синього комбінезона. «Давай, брате!» – сказав Антон і хотів іще щось додати, але в цей час помітив, як дорогою повз заправку проїхав знайомий БМВ. Навіть крізь завісу туману Антон побачив, як у віконце йому хтось показав середній палець. І тут же вікно плавно причинилося. «Здається мені час», – мовив Антон, швидко заводячи машину. Заспокоївшись після розмови з хлопчиною і показавши себе благородним і щедрим, втім, ну, як завжди, Антон знову відчув приплив злості. Він різко натиснув на педаль газу, так що задні колеса прокрутилися на місці, завищали, зойкнули і викинули з-під себе дрібні камінці. Автомобіль рвонув з місця, залишивши біля бензоколонки розгубленого хлопця. «Ну, скотина, тепер тримайся!» – процідив крізь зуби Антон, виїжджаючи напряму дорогу. Я тобі влаштую веселе життя. Ти ще не знаєш, що мені втрачати нічого. Розділ шостий. Сергій явно нервував і ніяк не міг набратися духу, щоб почати неприємну розмову з дружиною. Він розумів, як її боляче буде почути про його зраду, і виразно уявив у її очах докір. Навіть якщо вона промовчить, не зронивши й слова, а просто подивиться на нього, він знав, що очі її звідчаєм спитають, як ти міг, я ж тобі так вірила. Сергій відсапнув. Здавалося, що він ось-ось задихнеться, так і не покаявшись. «Мені треба з тобою поговорити», – сказав він, вдивляючись уперед у білі клуби туману. «Ти про Воленку?» – Віталіна. «Я не кваплю тебе приймати рішення». Якщо ти зараз скажеш «ні», то я готова почекати. Ти ж знаєш, що я можу чекати стільки, скільки знадобиться. Мені вистачить терпіння, я, я сильна. Це він добре знав. У цієї худенької, маленької жінки були величезна витримка і терпіння. Вона хотіла мати дітей, любила їх, і терпляче рік за роком мріяла про їхнє народження. А Сергій не квапився. Спочатку він не хотів поспішати, думаючи про те, що Віталіна ще молода, їй треба пожити для себе. Потім, коли спіймав себе на думці, що стає самозакоханим егоїстом, ревнуючи дружину до ще ненародженої дитини, він погодився. Але Віталіна чомусь не могла завагітніти, хоча лікарі знаходили її цілком здоровою. І вона не нарікала. Не казала Сергієві, що треба було про дітей подумати раніше, ще тоді, коли вона пропонувала це. Віталіна мовчки і терпляче витримувала всі процедури, подовго лікувалася, але марно. Коли вона зрозуміла, що сама не зможе народити дитину, то запропонувала її всиновити. Сергій погодився. Не можна сказати, що він був готовий до такого рішучого і важливого кроку у своєму житті. Але він просто не міг їй відмовити. Вони побачили Оленку, дівчинку десяти років, коли та самотньо сиділа на гойдалці. Віталіна не звернула жодної уваги на інших дітей, які весело носилися навколо і грали на майданчику у футбол. Вона відразу ж підійшла до Оленки. «Я, Я не про це хотів поговорити», – сказав Сергій, «і раптово дам собі тайм-аут». А зараз буде маленький ринок. Там завжди продають величезні червоні соковиті яблука. Хочеш? Хочу? відповіла Віталіна. Сергій зітхнув полегшено. Тепер він матиме великий перепочинок. Потім він про все розповість їй, нічого не приховуючи. «Якщо не помиляюся, зараз із твого боку буде ринок», – сказав він. «А, я його бачу», – весело мовила Віталіна і глянула на Сергія з ніжністю і любов'ю. «Дивися, Попандосе, ця зараза нас обігнала і ще й сигналить», – обурено сказав Парамон. «Він мене дістав», – крикнув Попандос і збільшив швидкість. Зараз побачимо, чия тачка крутіша. БМВ уже майже наздогнав чорний хаммер, але той, наче граючись, незабаром зник у тумані. «Е, ні, так не годиться», сказав розпалений переслідуванням Попандос і дав газу. Хаммер вигулькнув з туману, просигналив і знову зник. Попандос глянув на стрілку спідометра, яка повільно рухалася до більших цифр. «Та обличте його!» – буркнув Парамон. «Чорти з ним! Хоче погратися, хай знайде собі іншого гравця!» «Не те ти говориш, друже! Він зачепив моє самолюбство! Ти знаєш, що він хоче сказати?» «Що?» що ми на своїй задрипаній машині не гідні навіть його мізинця. Він що, здурів? От і я кажу те саме. Попандос від хвилювання упрів, розчервонівся, і на його чолі виступили крапельки поту. Нахабність водія дратувала його, ввівши в стан азарту, і він збільшував і збільшував швидкість доти, Доки хаммер не опинився в одному ряду з ним. Попандос розсміявся. «Ну що, з'їв?» – закричав він, забувши про сплячу дитину. Залишалося тільки ледь-ледь піддати газку, і він обжене той огидний хаммер. «Дашо, переїжджай до мене», – сказав Олексій. «Навіщо чекати весілля?» «До того ж, кожен місяць доводиться платити за найману квартиру. Гроші зайві чи що?» Даринка сиділа, висунувши руку у вікно, у прохолодну вологість. «По-перше, я хочу переїхати до тебе після весілля», – тихо, але наполегливо сказала Даша. «По-друге, грошей зайвих не буває». Навіть у мільйонерів. А по-третє, я сплачую за житло зі святкою на no Розумієш, не можна ж бути такою правильною. А у тебе все в житті мусить бути так, як ти вважаєш. А що ти маєш на увазі? Ну, наприклад, те, що ми не можемо жити разом до весілля. Інші ж живуть і нічого. «Це інші, а я хочу інакше, не так, як інші», – мріливо сказала Даша. «Розумієш, Льошо, я хочу, щоб усе було красиво». «А як це у твоєму уявленні красиво?